Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 220. mentás bugyíjadását halljátok. Én Szentlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Le vagyok lassulva a melegtől, kicsit liegek is a melegtől. Gin e, tonikot iszom a melegtől. <gül> <gül> Nem tudom. Al aljas módon a melegre fogni a gin tonik fogyasztást. Hát valamilyen lényegében baleset folytán lett itthon gin. És ehhez már csak tonik kellett. Erről eszembe, te követed a Facebookon Dragomán Györgyöt? Várjál, de ezt most úgy mindenki előtt kérdezed? Mert akkor igen. Ha csak magunk között, akkor hát sajnos pont, el, pont már nem volt like mikor amikor odaértem. Nem, nem, mit tudom én, hogy követem-e? Értem, értem, értem. Nézd, arról magyar íróról beszélünk, aki a legjobb novellát írta a bekapolásról, és annak, annak fontosságáról vagy tárcát, vagy valami ilyesmit, benne szoftvereket is ajánlva, és elmesélve azt, hogy nem jó dolog elveszteni egy fél könyvet. Most arról írt, hogy, hogy a dzsintodik az a számára miért fontos, majd azzal fejeztem hát lényegében egy, egy receptel, hogy hogyan kell otthon rendes tonikot csinálni, mert a mostaniakban nincs elég kinin. <gül> Aha, értem. Hát kíváncsi vagyok Dragomán György munkásságára. Isten úgcsán, nem is olyan régen volt, hogy megpróbáltam elolvasni egy híres könyvét is. De aztán... Melyiket a kettőből? A Fehér Királyt. Az tök jó, az egy... Egy kellemes dystopia. Hát, de az, az egy ilyen, hogy is volt? Szóval nem, már nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de valahogy a, a kb. a tizedik oldal után azt olvastam, hogy no fucking way, hogy még egy ilyen, egy ilyen elnyomó rendszerben élő, nekem 56 körüli sztorinak tűnő, vagy már nem emlékszem erre pontosan, hogy mikori sztorinak tűnő, de ilyen rendszerváltás előtt Magyarországnak, hogy esetleg Erdélynek tűnő. Csauceszko Romániája. Ja, igen, igen. Szóval, hogy, ezt, hogy, ezt, hogy még egy ilyet én elolvassak. Mert előtte olvastam pont valami mást, ami ugyanebből a világból dolgozott, és, így, és tényleg is egy tizedik oldal után előttem, hogy hát, bocs, de ezt ezt majd akkor, hogyha egyszer meg akarom ölni magam. Hát nézd az mert egyébként, hogy aki nem olvassa ezeket a történeteket, ez újra kénytelen átélni. Hm. Jaj, ne, ne, ne fenyeges, mi lesz? Mi lesz akkor? Éppen ma hírtévé ügyileg néztem végig az interneten, és, és folyékony depresszió volt mindenhol, amúgy viszonylag érthető módon. Már a tekintetben, hogy visszavették ezek a hírtévét? Igen, igen, igen. Hát csodálkozom, hogy ez bárkit meglepett. Nyilván nem, ahogy is mondjam, a, a, úgy fogynak az ellenzéki médiumok, ahogy nem alakulnak újjak közben, az azért egy viszonylag trend. Jó, a hírtévére számítottunk, hogy ez lesz vele. Ettől még nem, tehát én szívesen tévednénk már egyszer. Valahogy a hírtévével tényleg őszintén az volt a bajom, hogy, hogy nem azt éreztem, hogy az idők során, a, eh, hogy mondjam, hogy a brand mögött kicserélődött a teljes szervezet, struktúra, emberek, mindenki, és így váltott egy, egy gyökeres, gyökeresen más ö, ilyen értékrendbe. Hanem, hogy nagyjából ugyanazok az emberek az aktuális tulajdonos elvárásainak, vagy az oktatás tulajdonos aktuális elvárásainak megfelelően tudtak ilyet tévét is csinál meg olyan tévét is csinálni. És ettől valahogy mindig egy ilyen enyhe óckodással néztem a hírtérvét. Hát ez pont az első körben kirugott kámán éppen nem igaz? Rá pont nem az igaz, hogy nem igaz. Mármint persze. Tehát nem, nem, nem, nem, nem ez csak úgy, úgy általában mondtam, hogy a hírtévé mint ellenzéki médium, azért ez nekem mindig olyan volt, hogy hát a Hír TV, mint egy ilyen most éppen ellenzéki, ellenzékit rendelt tőle a gazda. Tehát értsük úgy, ha az lett volna a napi parancs, akkor egy játszák volna, az annak a szép barna lánynak dombo van a házát is. Hát én így éreztem mindig. Amúgy ezt megnézném 24 órában, most kb. ez megy. Lehet, hogy nem így van. De minden esetre, ha már is fölbukkant ez a gondolat, akkor ez jó apropót teremt nekünk arra, hogy, hogy az egyik olvasónk, aki hallgatónk, ugye ráadásul miket beszélek, az, az egyik hallgatónk vetette fel, hogy mi lenne, hogyha elmondanánk, hogy milyen médiumokból tájékozódunk mi manapság így Magyarországról, meg a világról, és akkor arra gondoltunk itt korábban, a, mielőtt megbeszéltük a... Nem, mielőtt elkezdtünk beszélni, rögzítve, hogy, hogy beszélünk arról, hogy, hogy hogy is látjuk a magyarországi médiát, és hogy mit használunk, meg akár a külföldit is, de az nem olyan izgi, szerintem. Hát a magyarországi médiával mit olvasunk, az egy nagyon rövid lista lesz szerintem. Neked. Én egy csomó mindent olvasok. Akkor kezdj, hallgatlak. És egy csomó mindent nem olvasok. E, hát az van, hogy akik viszonylag rendszeresen, akár csak nem is rendszeresen hallgatnak minket, hanem úgy időről időre belénk hallgatnak, azok nagy biztonsággal belefuthatnak egy tirádába, ami tőlem indul, és, és valahogy a magyar sajtó szidásával van tele úgy általában, és ez nem azért, tehát ez nem az egyik oldal vagy a másik oldal a sajtójára vonatkozik, hanem úgy általában a magyar sajtó általános állapotára. Úgyhogy én nekem viszonylag sok olyan médium van, amit egykor szívesen olvastam, de most már kicsit csalódott vagyok, és nem olyan szívesen olvasom. Ezek között első olyan van a négy-négy-négy, amit hát mondjuk, hogy sokáig így remény, reménykeltőnek találtam, de ma már egyszerűen csak egy olyan újságnak tartom, aki egy poénért vagy egy zaftos kifejezésért bármit leír teljesen könnyedén függetlenítve magát a tényektől. Az viszont igaz, hogy egyszer-egyszer olyan tad jelennek meg, amit, amit nagyon fontos írásoknak gondolok. Nagyon sok esetben a Magyari Péter nevű újságíró tollából egyébként pont most a napokban is jelentott meg egy, egy jó hosszú cikk, arról, hogy, hogy akkor ez most egy újabb rendszerváltás-e ez a harmadik-kétharmados Fidesz-győzelem. Szóval 4 4, -4 például nem olvasok, csak hogyha egy-egy ilyen hosszú elemzés jelenik ott meg. A TD er ez egy tök jó tőlük, az meg különösen tetszik egyébként, hogy nagy a magyar piaca szembe csinálták ezt, mert ilyen típusú tartalmat nem nagyon szokás gyártani, mert vannak ezek a bevett számok, hogy tízer karakter, vagy tízer leütésnél többet, akkor sem olvas a kedves olvasók, ha a imádkozunk hozzá, hogy de van még abban anyag, kérlek, maradjál ott. Igen, bár most pont a, egy hasonlóan hosszú, illetve egy jóval hosszabb elemzést láttam a 24.hu-n, szintén egy politikai témájú, belpolitikai témájú írás volt, szóval azért a 24-en is jelennek még ilyen nagyobb anyagok, ja. e, és akkor ezzel rá is kanyarodhatok én, ha most én beszélek a portálokra, mert hogy amikor ilyen hírportált olvasok, akkor hát mondjuk úgy, hogy jobb hiány, vagy megszokásból, vagy rutinból az indexet használom talán leggyakrabban, de, de nem, a, nem a legjobb meggyőződésem mentén teszem ezt, tehát nem gondolom azt, hogy az index különösebben jó lenne. Inkább csak azt gondolom, hogy ez az app van fönt a telefonomon, meg úgy ezt szoktam meg, és ott jól eligazodom, és talán megtanultam értelmezni is azt, amit ott olvasok, osztani kettővel, szorozni kettővel, mikor, hogy kell, meg úgy a sorok között olvasni. Kicsit elkeserít, hogy, hogy itt vagyunk megint 2018-ban, a sorok között próbálunk olvasni, na de ez van. De a Pont a múltkor szóba került egy beszélgetésben az, hogy valakinek a pincében van egy stencilgép, és most megnéztem, hogy működik-e, mert jól jön még az egyszer. Hát. Az internetem stencilgépünk persze, de poénnak jó volt. Poénnak elmegy, bár ha nem viccesen beszélünk róla, akkor szerintem nem különösebben érdemes most alapításba kezdeni, még eh, underground sajtóéba se. De valamit kell csinálni, azért a megér megőrzése véget? Hát arra, mit tudom én, ott vannak az összetett társas játékok, és a bonyolult kártyajátékok, meg a sakk, meg a nem tudom, más nem eszembe. Hú, de na, annyira még nem jól kell Mindenek határa. Na jó, annyira én sem. De csak azért, mert nem nagyon tudok. És nekem az nem is segít, szóval nem az pallérozza az elmémet. Egyszerűen meséltem arról, hogy, hogy a saknak csinálták mobiltelefonra egy piszok jó változatát, ez a, a Really Bad Chess nevű app. Igen. Ami randomad, bábukat tekedés és az ellenfélnek, és ilyen módon minden létező stratégia megdől abban a szent pillanatban, hogy felel a tábla. Igen, igen, az egy, az egy, szép, az egy szép ilyen troll, troll alkalmazás nem csak az egyébként, de nagyon jó játszani. Én órákat raktam már belőle én lefekvés előttált, most játszom egy táblát, aztán ennek lesz az a vég, hogy hajnal kettő van. <gül> egyébként csak, hogy megszakítsem ezt a jól induló összefoglalást, most mutattál nekem, te is Dvorkil mutattatok egész pontosan egy, egy olyan szájtot, ami kicsit ugyanez a világ, ami hát a statisztika nagyságáról és statisztikaságáról szól, és olyan adatsorokat tesz egymás mellé, grafikus formában ábrázolva ezeket, amelyek nagyfokú korrelációt mutatnak, teljesen egyformán mozognak, de olyan témákban, amiknek egyáltalán az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz. Most ilyenek Nem. jutnak eszembe, hogy a, hogy a main állambeli sajtfogyasztás mértéke versus a azon halálok száma, amikor valaki kiesik az ágyából, Nem is, hanem, hogy gabajodik az ágynemibe és ebben pusztul el. Szóval hogy ennek a, ez, ez a két adatsor például eh, idővonalon nézve elég nagy korrelációt mutat. Sok mindent meg lehetne ebből állapítani, vagy nem. Igen, azt például tökéletesen egy, egy trend mentén mozog, hogy hány ember halt meg a saját úszomedencébe belefulladva, illetve azonos évben hány filmben szerepelt Nicolas Cage. <gül> ja, igen, na hát így. Ez kicsit olyan, mint a Réli really De vissza mit olvasunk témához. Szóval, hogy az indexet ellensúlyozzam magamban, a 24 hurra rászoktam mostanában, aminél azt végül is szeretem, hogy, a, hogy minden cikket egy ilyen Brutális nagy ajánló szakít meg, ami teljesen olybá tűnik, mintha vége lenne, a, vége lenne a, a cikknek, és aztán nem, azt csak a felénél tartunk, csak közben van egy ilyen tudom, nyolc cikkes, nyolc kép címlédes ajánló. Úgyhogy ezt, ezt nem szeretem, de viccesnek találom, mert találok benne nagyon zaftos témákat, mert arra nagyon vigyáznak, hogy a szigorú politikai témákban mindig ilyen ezért, bikini vonalat villantott, íres magyar celebasszony, ilyenek legyenek, meg, meg ilyen hasonló klipbét címek, amit nagyon nem szeretek a 24 huban, hogy annak ellenére, hogy szerintem egyébként elég korrekt újságírást csinálnak, vagy hát amennyire ez a magyar viszonyokon belül lehetséges. de hogy a címadásuk az ilyen igazán vég, véghetetlenül kattintás optimalizált, hogy így mondjam, szóval minden, minden cím clickbait -es, és erre szerintem, illetve hát azt hiszem tudom is, hogy, hogy külön trenirozták őket az ő vezetőik. Ezt hálájós, nem tudom, bár dolgozok velük egyébként, de a a címeket sikerült eddig oda kiraknom, úgyhogy van remény. Akkor benned, mint belső forradalmárban bízhatunk. És akkor, és akkor, hogyha valami egész picit is ilyen friss fuvallatot szeretnék olvasni, akkor nem a hv hez mint a harmadik, mondjuk, hogy ilyen nem kormánytámogató, vagy kormánykritikus médiumhoz nyúlok, ahhoz nem nyúlok, az valamiért teljesen kívül esik az én e, látóteremen. Vagy szóval pontosabban valami nagyon sok negatív gondolat van bennem ezzel kapcsolatban, ami lehet, hogy egy ilyen hamis percepció, mindegy. Szóval, hogyha valami frissebbre a vágyom, akkor egyrészt a mércéhez megyek, mérce.hu, ami, ami egyfelől egy ilyen, hát hogy mondjam, a bal középtől azért egy kicsit balrább mozgal e, mozgalmár, baller már hírportál. Ferenc leszeltem még ismét úttörő. De mindjárt folytatom a mondatot, és akkor hát, ha hát a felmentesz az alól a egyfelül szóval egyfelől egyfajta mércét szoktam nézni, azért, mert hogy Egyrészt, hogy sok véleménycikket olvasok, és az csak jobb egy kicsit, amikor ilyen komoly elemző, de nem ilyen hasfájós, hanem ilyen viszonylag cél, célra törő elemző cikkeket olvasok, szemben a, az Index 444 tengely által képviselt, ilyen nagyon erőltetett, jópofáskodó hangvétel helyett. Másrészt meg tudnak új nézőpontokat hozni, vagy szóval, hogy nem minden esetben követik le egy az egyben azt a téma sablont, ami egyébként így ezen a mainstream magyar, kormánykritikus még végig végigvonul, hogyha valaki megír valamit, akkor az azonnal egy végig szalad az összes nagy portál, mindenki megírja. Tehát lényegében lehozzák az eredeti cikket mindenhol, azzal, hogy mint azt az XY megírta, az van, hogy, és akkor olvashatod ugyanazt. Na, a Mércénél néha találok eredeti témákat. A másik pedig, amit ugyan ezzel a lendülettel szoktam olvasni, az az azonnali.hu Na ennek örülök, hogy felhoztad, ők egészen dolgokat csinálnak. Mert hogy az egyre jobb az az újság, az, az meg szintén kormánykritikus ugyan, viszont abszolút egy, egy konzervatív, újkonzervatív, jobb közép, minek nevezzük, akár nem tudom, keresztény demokratát is rájuk lehet húzni, szerintem bátran attól függ, hogy kiír oda, oda sokan írnak, ugye erről a lapról azt kell tudni, hogy ez akkor indult, amikor a, a mandiner.hu nevű hm, hát ilyen ilyen nice try-típusú lapot megvette, a, ki is vette meg. Szóval valaki a kormány oldalról egy, ö, egy visszautasíthatatlan ajánlatot kapott az Egykor Index Alapító GG, a Mandinert tulajdonosa, és amikor ő eladta a Mandinert, akkor helyette megcsinálta az azonnali út, lényegében két újságíróval, meg egy WordPress blog sablonnal, azzal, hogy egy ilyen józan ö, jobb-közép hang is legyen, és aztán ezt vette meg nem olyan régen Ungár Péter a mindenki által mostanában egyre jobban ismert LNP-ben politizáló ifjú milliárdos, akinek édesanyja, mit márja, aki meg nem koráncsem az LNP-ben politizál, pár szintén milliárdok fölött rendelkezik. Szóval az azonnalit, azonnali az nagyon jó, és ha már onnan jobbról nézegetünk, akkor ott van még a diétás magyar múzsa, ami nem egy újság, hanem inkább csak egy Facebook az egy ember lényegében, nem a diétás, vagy az, két az ember? Több ember, Ésik Sándor, Panama Jack, uh -huh. Csire doktor, ők hárman egészen biztosan, nem tudom pontosan hogy hány fős a, a szerkesztőség, nem is mindenkinek van publikusan érhető neve pont uh -huh. azért, mert, mert ők viszont munka mellett csinálják. Na és az viszont egy Facebook oldal, ugye? Tehát az nem egy, nincs ilyen weboldal kivetülés, van neki? Nincsen YouTube-on próbálkoztak még a. Ha, igen, egy-egy YouTube videót én is láttam. Ez is abszolút jobbról. De ez, a, nem, azt akartam, hogy jobbról előzi a kormány, de ez itt minden szempontból hülyeség, hiszen a kormány nincs jobb oldalon vagy baloldalon, hanem nem, az nincs sehol. Tehát nem lehet jobbról vagy balról előzni egyrészt. Másrészt a jobbról előzi általában azt szokta jelenteni a mai politikai közbeszédben, hogy jobbrább van, mint, és ez a diétás magyar múzsára sem igaz abszolút. Ez is egy ilyen, e, hát e, új konzervatív vagy, de még az sem biztos, hogy ez nem is konzervatív, inkább csak egy jobboldali e, értékrendet felvállaló józan hang. Én ott állítelem szembe egyébként, a, ha már a kormányjal kell, mind, mondjuk minden ponton szembe hogy hogy értékek mentén érvelnek, ami a nem mondjuk abszolút nem jellemző. Hát így van, az nem jellemző és valóban ezt egyetértek. Ez igaz egyébként a, az azonnalira is. Azt például bírom az azonnaliban is, meg a diétás magyar múzsában is, hogy ott is, e, hát, okos lányok és fiúk e, tulajdonképpen nem is véleménycikkét, hanem inkább ilyen elemzéseit lehet olvasni, tehát, hogy ott hírmagyarázat van. Nem az van, ami egyébként a nagy portálokon dömpingszerűen megy, hogy híreket kapunk, és azonnal megtudhatjuk... 12 órával az események után, hogy kirúgták Kálmán Olgát, meg hogy Csintalan Sándort is, meg felsorolják, hogy még kiket rúgtak ki. De hogy mondjuk a szintén kirúgott Teszárek Nóra, az kicsoda. Mit kell róla tudni, és ez most mit jelent, hogy ez most azt jelenti-e, hogy a, hogy a kormány kritikusabb hangú műsorok vezetőit rúgták-e ki, vagy olyan kameramannokat, akiknek rosszul állt a szeme, ez már nem derül ki a, ezekből az írásokból. Ezt én nagyon utálom, ezt én nem tartom újságírásnak, hanem valamilyen teljesen pócselekvésnek, hiszen az olvasónak fogalma sincs. Arról, hogy hogyan kell egy hírt eh, kontextusba tenni, nagyobb összefüggésében látni, háttéreket, tudást tenni hozzá, így ezt az ember kénytelen összecsipegetni innen-onnan. Na, szóval ezzel szemben például az azonnali, meg a diétás magyar múzsa, de ez egyébként a mércére is igaz, eh, ezt eh, elvégzi ezt a munkát. Nyilván mindenki a saját eh, értékei mentén teszi ezt. És például, hogy amit még így az újjak közül lehetne olvasni, az a zoom.hu, hiszen az alakult nem olyan régen, ami hát egy ilyen a hova sorolás kérdésében mindenki a fejét vakarta, és a fene tudja, hogy mire is kéne ott gondolni. A megnyilatkozásai szerint inkább bal oldali értékrendet képvisel a pletyka szerint azért ez így, meg szene egyértelmű, és mai hír, hogy a Népszabadság egykori főszerkesztője Murányi András, aki ott hírigazgató volt, az, az távozott az pont tól úgyhogy most már nem lesz ott Murányi András. Ott egészen gyakran cserélnek főszerkesztőket, nem? A Murányi nem főszerkesztő volt, hanem külön egy ilyen neki kitalált hírigazgató, vagy milyen poszton tevékenykedett, és azt mondta a tulajdonos, hogy akkor most ez nem is lesz ez a poszt betöltve valaki mással. Bár mondjuk ez a klasszikus kirúgási módszer, amikor... Ilyet azért már láttunk, igen. Igen, egyebek mellett velem is ez történt a VS-nél. Nálam is azt mondták, hogy megszűnt a, megszűnt a pozíció, és nem, nem lesz más, aki ezt csinálja, aztán persze lett. Na de mindegy, eh, oh, tehát nem is hoznám ezt ide. Szóval én ezeket olvasom, amikor közéletről akarok tájékozódni, és, és azon gondolkodom, hogy van-e még valami, Hát esetleg, amikor a gazdasági témáknál akarok körülnézni, akkor, akkor G7.24.hu. Hamarosan G7-et hát, hát fogod mondani, ugye? Aha, igen, igen és, és semmi más, tehát soha egyetlen portfóliócikket, vagy napi.hu, vagy semmi ilyesmit nem, nem olvasok. Egyébként, ha már, és egyébként nagyon erős gazdasági tudást szereztem abból, hogy rendszeresen, de tényleg évek, nem is tudom, nagyon sok éve, minden reggel autóban ülve hallgatom a, a millás reggelit korábban Milliók reggeli című rádioműsort, ami, ami négy gazdasági újságíró srác, hát vel, velünk korú idősebb srácok azért azok, szóval, hogy srácoknak a már-már a podcast, podcast szerű, egyébként podcastként is elérhető reggeli beszélgetős gazdasági műsora, sok X-es tartalommal, de az X-es, tehát ott például az egy viszonylag jó szokás, hogy az X-es tartalom is valódi használható, érdekes tartalom. Soha nem csak egy ilyen mondjuk el, hogy mi lesz a nem tudom milyen futóverseny, nem mindig komolyabban átbeszélik. Szóval hogy én gazdasági ügyekben onnan tájékozódom, és nem ezért nem olvasok túl sok gazdasági témát. És akkor bocsánat, de már mindjárt abba hagyom a nagyon hosszú felsorolást de ha tech, még a tech téma van, eh, tech témában eh, hát azért inkább külföldi portálokat használok, de, de van egy szájt, amiről nem tudok semmit, azon kívül, hogy én, ha magyar techet olvasok, akkor főleg ott olvasom. A, mindig ide az adásnaplóba és onnan szoktam betenni linkeket. Ez pedig a bitport.hu. Nem tudom, hogy kik ezek, mit csinálnak, miért úgy csinálják, de valamiért nekem úgy tűnt, hogy szeretem a, azt a módot, ahogy ők írnak a tech témák, tehát a tech híreket, ahogy ők megírják. Na, ezt úgy komálom. Hát én ez magyarokat nem nagyon fogok tudni hozzárakni. De azért csak semmi magyar nem olvasol. Nagy részt elmondhat, hogy miket olvasok. A múzsát azt igen, azonnal itt azt szoktam, pláne, hogy oda mentek át ismerősök is újságot csinálni. A múzsa az a diétás magyar múzsa, ugye? Igen. 4 et hogyha linkelik, 24-et hogyha linkelik. Indexre felfelnézek. Amit mostanában találtam, és tök jó magyarból, de az, az egészen másról szól persze. Az az piszak érdekes kortárs képzőművészeti oldal, interjúkkal, remek hírekkel tökérthető módon nagyon jó, nagyon bírom, amit, amit csinálnak. Legalább a cikkek fele olyan, ami érdekel benne. De ha fele nem is, akkor mondjuk harmad egészen biztosan, tehát arra, arra szerintem érdemes ránézni. Uh, gazdaságból szoktam g 7 de alapvetően gazdasági feedből el van nekem 10-15. Amit mindig mindenkinek mondok, hogy, hogy abszolút iratkozom, meg regisztráljon rá, az a, a Financial Times-nak a Alphaville blogja, aminek van, aztán podcastja is hosszú, meg rövid kiadásban, ami az FT-vel szemben nem fizetős, hanem ezt egy ingyenes regisztrációval lehet olvasni. Nagyon szórakoztató, blog szintű cuccos, és, és vannak visszatérő fontos robataik, például a kitéved az interneten, és ez, ez a gazdaság ígének kritikája, tök jól csinálják. Aztán, aztán, aztán, aztán, mi van még itt? Techből szerintem érdemes nézni. nagyon nem bírom a, a kinézetét az oldalnak, de akadnak nagyon jó anyagaik a The Outline-ra, akik, akik sajnos próbálnak egy ilyen kísérletezünk az interneten uh, gifes, mozgós, uh, meganimált vonalas világot hozni, az ritka idegesítő de jól írnak. Uh, Onnak ez azért minden túl lehet írni. Uh, túl lehet élni. Uh, tök jó. Uh, a fashionből van egy csomó, amit érdemes szerintem követni. Uh, nagy részt fizetős, de vannak ingyenes anyagai, a The business of fashionnek. Uh, Kortás kultúrának az egyik szelete Tök jó, a másik a Julie Zerbo féle Fashion Low oldal, ahol azokat a híreket szokta nagyon dühösen megmagyarázni, amit, amit három-négy héten olvastunk már, hogy, hogy ki hogyan peredve kicsület, és akkor ki, ki szétszáll azzal, hogy ezért nem igaz, azért tévedés, ott hülyeség, ezzel szembe az történik, hogy mm, ez egy ilyen egyfős, egyfős biznisz, ez egész, de nagyon-nagyon jól csinálja. És akkor még építészetet tudnék nagy mennyiségben rádönteni, de elképzelhető, hogy ezzel már elhagytuk a kedves hallgatóknak az érdeklődését. Ja, és még egy HVSV. HVSV. A HVSV az a techportál, ami az ilyen komoly informatikusoknak való. Mindig ezt érzem. Hogy az, amit én várok ettől a tematikától, az sokkal inkább egy ilyen kultúr, ezt sose tudom, ahogy, ahogy minket magunkat is szoktuk definiálni, hogy a, hogy a inkább társadalom, kultúra, hogy van ennek valami neve? Hogy hívnak minket? Mármint minket. metihet Met mi a Podcast. Met tényleg mi voltunk a Heter Podcast. Na és mit csinálunk, mi Merti Heter podcastként? Most éppen sörbontottam, mert kaptam egy Sörbontunk? A hidegre való tekintettel, mármint a hideg sörre való tekintettel, szóval, hogy hogy társadalmi vetületet nézünk és, vagy a vagy popkultúrát figyelünk mondjuk, hogy a, az IT témák felől érkezve vagy az IT témák felé tapogatózva. A hvs nekem egy kicsit rendszergazda, de azt elismerem, ha valamiről tényleg meg akarok tudni valami szakmai dologról egy rendes alapos áttekintést, akkor az biztos, hogy onnan kell begyűjtsön. Egyrészt ez meg ők hajlamosak arra, hogy félrerakják a a nagy narratívákat és valaki annyira felcseszze magát, hogy inkább megírja azt, hogy mi történik. Tehát, hogy a, a mit jelent pontosan, hogy az EU megpróbálja meg bírságolni a Google-t. Az mit jelent? Csak röviden? Nagyon röviden az, hogy a szól az egész, egész ügy, tehát nem, a, ezért, nem az Android olyan meg kell lesz itt a karzás, hanem arról, hogy amennyi, ameddig lehet rárakni a telefonokra ezét alap Google szoftvereket, addig ez, ez olyan őrületes piaci előnyeg Google-nek, amivel így nehéz. Tehát, hogy ha nem akar visszaélni, akkor is az lesz belőle, mondjuk, nagyon rövidbe. Aha, jó, igen, így, így lehet. Ja, szóval a hvs menő. Én egyébként igyekszem egyre inkább YouTube-ot nézni, mondjuk ezt már régóta teszem, de sajnos itt azért messze túlnyomó, többségben vannak a smink videók és a fesztiválbeszámló vlogok, és kisebbségben a mondjuk tech témák, de azért uh, egyetlen magyar tech, nem két magyar tech vloggert szeretnék megemlíteni. Az egyik, uh, amit ilyen hmm, hümögve említek meg, az a, ne akkor a az a hype r vagy hyper hip kötőjeler csatorna, két régi motoros a magyar informatika, eh, hát most már lassan nagy öregjeid, legalábbis velünk korú eh, megtapasztalói, akik sok mindent csináltak már a magyar interneten, most indítottak, most, most két éve indítottak egy, eh, egy vlogcsatornát, és ez a, a ahogy a, ahogy a 40-es férfiak elképzelik azt, hogy hogyan kell férfiaknak szóló tech csinálni, de beleadtak apait, anyait az egyszer biztos és keményen tolják, és, hogy mondjam, értékelem, tökre értékelem az igyekezetüket, és néha szívesen is nézem őket. Viszont itt kifejezetten jó szívvel nézek, az egy kölök. Egy fiatal srác, aki, hát amennyire, ezt átlátom, a, a családi házukból, ilyen, ilyen kertvárosi családi házukból csinál techvlogot, tech tesztekkel, bemutatókkal. Ez az anonim INC csatorna azt nagyon bírom. Olyan kicsit creepy, kicsit nerdy, kicsit olyan műegyetemista, de pontosan ezek miatt szeretem, hogy nem ennyire, nem olyan nagyon fényesre csiszolt, mint eh, amilyenek a egyébként iszonyú profi nyugati tech-blogok, vagy blogok. Te mikor találsz időt Youtube-on hosszú dolgokat nézni? Nekem ez az idő, ez nem létezik, vagy nem találom, vagy nem, lé nem nem figyeltem még meg. Hát mondjuk úgy, hogy amikor te az az artportálon olvasol érdekes cikkeket, én akkor nézek YouTube videókat, tehát hogy én, én azért meg a, a, az olvasásban vagyok hátrébb egy kicsit egyrészt, másrészt a YouTube-on managság nincsenek hosszú videók, vagy hát hogy szóval fel sem merül, hogy azt megnézze valaki. A, most erről eszembe jutott, hogy három tech-témája bloggert akartam, blogger bloggert akartam, de csak kettőt mondtam, a harmadik András, H. András, az egykori Apple pápa, aki most elektromos autópápa, és, és ő is nagyon céltudatosan, és egy felnőtt embernek megfelelő profizmussal képzi át magát vloggerré, és tulajdonképpen az ő elektromos autós blogjait is bírom, annak is van egy ilyen amatőr bály, miközben profi körülmények között készül. Szóval, hogy mikor nézem ezeket? Hát egyébként most, hogy így ezt megkérdezted, belegondoltam, hogy, hogy igazán csak ilyen 10-11 perces anyagok készülnek, de hát abból azért nem egyet szoktam megnézni egy nap, úgyhogy nem merem most már kiszámolni, hogy vajon hány óram megy el egy nap Youtube-bozással. Egyébként viszont azt talán még mondhatom, hogy este miután a gyerekek lefeküdtek, és a feleségem még mondjuk a barátnővel telefonál, vagy tudom, locsolja a virágait a kertben, akkor a tévén szoktam Youtube-ot nézni, és akkor azért, akkor azért meg tudok nézni néhány, néhány epizódot. Mm -hmm. Oké, okay, ez a magyarázat, én ilyenkor sorozatot szoktam nézni, tehát ez a, a mindenki azonnal hagyjon békén, amúgy sem figyelek rá. Nekünk az ezután szokott elkezdődni, igen, amikor véget ér -e. Tehát amikor találkozunk a tévé előtt, akkor jajt nek a sorozatok, esetleg egy-egy film. Zárója, mondhatok egy film filmélményt? Nagyon friss. Persze, hogy... Nagyon rövid leszek. Három óriás plakát ebén határában. Az tök jó, igen. Kapott oszkárokat, és hát az egy Kurva jó film. Az egy nagyon nyomasztó, de nem is a nagyon, szóval úgy nyomasztó nagyon, és úgy sírós is kicsit, hogy hogy amúgy meg egy, szóval so, sokat lehet benne mosolyogni is, vagy, tehát van egy sajátos humor, nagyon jó film. Nagyon érdemes megnézni. Igen, az én is szerettem nézni, és, és ilyen szempontból egy tök amerikai film, hogy úgy, úgy dráma, hogy a végén azért mindenki mosolyog. Vesdő össze az olaszok azért tudnak úgy csinálni, hogy a végén mindenki sír. És páran meg is haltak. <gül> igen, igen, igen. És mindig. ők sem boldogok. Így van, pontosan. És, ja, és nagyon jó színészek. Az a vonal, az a hollywoodi vonal, akik nem a szuperztárok, mert azok ugye szuperztárok, hanem a szuperztároknak a legjobb haverjai és édesanyjai kb. Legalábbis én körülbelül így fordítanám ott a szereplőket, de mindenki irgalmatlan jó karakter színész. Woody Harrelson az egyik főszereplő, mm, nyilván nem fog eszembe jutni a női főszereplő neve. Rám ne nézzél, az éneket sosem tudtam. Közben szoktam tableten kiguglizni, hogy... hogy és az a kis csavó, az, az, az, az miben is játszott még korábban? Igen. Na jó, de nem is kell ezt meggondonunk, hiszen arra van a, az internet, a kedves hallgatók összes okos eszközében, hogy majd ők kiguglizzák. Így, viszont nézzétek meg közben. Azt néhessen hogy És nem pedig helyette... Kérde így, így. Na jó, hát akkor kb. ez, mert aztán még ezen kívül nyilván tudnánk mondani két-háromszáz egyéb online médiumot, amit követünk, de igazán arról volt szó, hogy a, a közéletről, hogy honnan tájékozódunk, és azt szerintem lefettük. Igen, igen, és még nem volt közte hardcore biztonságpolitika, tehát hogyha esetleg legvalakit ez érdekel, akkor az a következő adásban marad. Igen. Na jó, hát eddig volt a, az egyetértés, most akkor elővesszük a lézerkardjainkat, és a kelt oldalán kék Fény bukkan fel nálam piros, összecsattannak össze a zizegő fénypászmák. Zizegő fénypászmák, hú, ez mennyire jó adás cím lenne. El kéne rakni. Jó, rendben. Egy későbbi alkalomra, most viszont arról a cikkről fogunk beszélni, a vm.hu jelent meg, amit egyébként szintén olykor szoktam olvasni, e, az egy női magazin. Gyakorta idegesítem fel magam rajta. Azért biztos, mert nem olvasó Femina.hu-t, vagy Harmonetet. Mindennek van határa, igen. Na hát például a Femina.hu az egész biztos, hogy ennek a mindennek van határának a túladalán helyezkedik el. Bár a magyar internet egyik igazi amerikás története ő. Mindegy, ne menjünk bele, nem érdekes, tényleg, ne, ne beszéljünk róla. A vem en most egy vendégszerző írt egy cikket a értsd meg a gyermeked, gyereket, bocsánatod, szerencsére nem ír le, hogy gyermeked, azt szerintem ebből tilos a WMN-en, ilyen Kifejezést leírni. Szóval a vendégszerzős, akit Steger volt, Krisztiának hívnak, ő egy generációkutatónak mondja magát, és ez a cikk lényegében az generációról szól, meg arról a kérdésről, hogy akkor most ezek a z generációsok, tehát a, a hogy is a, a 36 alatti, 20-36 ilyesmikor osztály, kb. 20-30, na jó, 20 30 osok ezek akkor most teljesen egy ilyen, egy ilyen, Hát, de várjál, bocsánat rohadtul, nem? Nem? Az Y az, az a 80-as éveknek a gyerekei. Bocsánat Y-t y mondtam most számban, igen, azért furcsákodtam én is, de itt igen, láttam, hát hogy az, a... A Z az a 25-15. 15-25, igaz, így van, nagyon ha, jó. Ha az is 10 év, mint igen, a... Igen, igen, igen, igen. Jó, én, én csesztem el Y-t mondtam véletlenül. Szóval, hogy, hogy a közbeszéd az szereti a, ezt a Z-generációt úgy emlegetni, mint egy ilyen teljesen totya csak a telefonját bámuló, vagy videojátékozó, valódi emberi kapcsolatokat nem építő, lusta dolgozni nem szerető, Mama Hotelben, pecózó, igazi elveszett generáció, amiből mindenki boldogtalan lesz, és teljesen hüvék, ezek aztán teljesen ülék. Na, És róluk írt egy olyan cikket, amiről én azt gondolom, hogy tök jó, mert hogy végre egy cikk, ami nem azt mondja, hogy ezek. Ezek, ezek teljesen hülyék, és ezek egy ilyen igazi sérült, ajgetoszról ledobandó generáció. Nem azt mondja, ők mások. Azért nem érted, mert te vagy a vénfasz, drága barátom, kedves olvasó. E és szerintem viszonylag jól végigveszi ezeket a témákat a munkavilágában, az ések, meg az emberi kapcsolatokban, meg az egészséges életmódban hogyan és mit gondolnak. Természetesen ilyen nagy általánosításokkal, hiszen ez egy összefoglaló cikk, tehát nem tudományos igény, de minden esetre végigmondja azt a, a gondolcsot amit én mindig gondolni szoktam, hogy abszolút nincs semmi baj ezekkel, meg nincs semmi baj azzal, hogy valaki egyfolytában az Instagram mondtsát el, hanem hogy ez egy másik másik megküzdési stratégia, ami nekik van. De kell szerint nem így van ez. Uh, úgy általában a generációs cikkekkel van komoly problémám, amennyiben ez csak egy olyan, olyan műfaj, ami uh, kis számú kategóriába osztja be a teljes emberiséget. Uh, kis számú kevesebb uh, kategória van, mint egyből. Uh, és emiatt ilyen uh, nagyon széles, néhány a születésük uh, és a fiatalságuk idejére jellemző uh, ilyen nagy mérföldkő, Ből kikövetkeztetett, vagy abból kimagyarázott, ki amiatt felszedett jellemvonásból, magyaráz meg lényegében milliárdos populációknak a, a mozgását, meg a véleményét, meg a, az életét. Ez egy érdekes bevezelítés. Mm -hmm. Ráadásul vannak visszatérő elemei, tehát hogy műfajában az ezek a mai fiatalok felkiáltása hasonlít. Most írtam arra kerestem rá, hogy a, az önző, az éne generációt azt, azt kire szokták mondani. Ez a... Ezt először a 70-es években Tom Wolf ragasztotta rá a baby boomerekre. Ez a világháború utáni, akiknek az undorító izé, soft jazz karácsonyi dalfeldolgozását a mai napig játszák a plázákban. Egy szó mai mommy Santa Claus. Ha azt le lehetne észárolni, aki elkövettett. Tehát ezek a 40-es, 50-es években születettek. Igen, utána kihagytunk egy tíz évet, utána még egyszer elsütötték ezt a hülyeséget a, azt hiszem, hogy az Y-osokra, és most a biztonság kedvére az z is pont ugyanezt mondják. Um, azok azért inkább ilyen haszonelvűek, de legalábbis ebből a cikkből nekem ez a szó volt az egyik legfontosabb, ami ilyen tékövé szinten a fejemben maradt. A haszonelvűségnek még van egy másik nézőpontja, amennyiben az előző generációk viszonylag sok erőforrást feléltek, és, és ritkaszar gazdasági helyzetben érkeznek meg a munkaerőpiacra. Mm. Tehát az, az örül, hogy dolgozhatsz, ebből nem fogsz kijönni kell az állás című munkaerőpiacra érkeznek meg. Nem akartam a mint negatív fogalmat, vagy negatív értéket felhozni, nekem nincs bajom vele. Csak hogy eh, azt például a szemükre szokták vetni a, az éseknek, hogy ezek ilyen haszonelvűek, ez, tehát, sem, tehát nincs, nincsenek ilyen nagy romantikus vonzódások bennük mindenféle ilyen, hogy mondjam, ér, érzelemtaláltatott toposzokhoz, hanem hanem annál sokkal haszonelvűbben gondolkodnak, ugye kicsit talán ez is magyarázhatja azt, hogy hogy nem azon, hogy itt ragaszkodnak a hazához, és én, én magyar vagyok, én itt születtem, és itt is akarok meghalni. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy kimegyek a picsába, Angliába, mert ott sokkal több lehetőségem van. És akkor ezen az idősebbek tudnak hisztizni. Na, de azt akartam, vagy arra akartam reagálni, amit mondtál, hogy, hogy a, ez a generációs megmagyarázás, ez mennyire egy általánosító, és több milliárd embert egyetlen vagy néhány nagyon kevés szempont alapján kategorizálni próbáló tudomány. És hát ebben egyrészt tökéletesen igazad van. De másrészt szerintem ezt lehet jól is meg rosszul is csinálni, és sokan rosszul csinálják. A, itt a podcastban hosszanekéztük Tari Anna mária, aki az index. Ez volt egy pár hónapja egy, egy ilyen erős kör, kör futása a magyar médiában azzal kampányolt, hogy a gyerekeink, hogy ezért, hogy, a, hogy a, aki telefont ad a gyerekének az olyan, mintha drogot adna neki, és... Hát az a, a brit vagy amerikai Jean Twenge-féle ez 10 ezzel tíz évente körbe a, a sajtót, és öt évente megújítja. Így, így. Na, és szóval lehet például úgy is csinálni, azok a fajta általánosítások nagyon bénák, és ha egy generációkutató ezt jól csinálja, akkor megtalálja azt a néhány világtrendet, vagy világjelenséget, ami rendszerűen hat nagyon-nagyon sok fiatal, és természetesen nem próbálja azt mondani, hogy mindenkire ugyanez igaz, de az, hogy, hogy ezek ilyen meghatározó, vagy trendformáló inputok, és annak lesznek bizonyos következményei. És mit tudom én, az, hogy, hogy az a E-generáció sokkal, tehát másképpen kezeli a vizualitást, mint mondjuk az x az szerintem nem általánosítás, vagy hát általánosítás abban az értelemben, hogy a milliárdban biztos van 30 millió, aki nem, de a túlnyomó többség az meg igen. Amit szokás szerint nem tudok, hogy, hogy ezek elég általánosak az, hogy az egész generációra igaz legyen, vagy ki tudjuk azt mondani, hogy például ez a budapesti fiatalokra igaz lesz, viszont aki jászárok nő fel, közmunkás szülők gyermekeként, az hát amúgy a többséget jelenti, valószínűleg az nem így néz ki, vagy nem ezekkel a drive-okkal rendelkezik, és még az is lehet, hogy nem ül fel az első fapadosra kimenni Londonba, mert még nem lesz a zsebében az a pénz. Ö... Tehát, a, a, a generációs jellemzőket szerintem a gazdasági, a családi háttér sokkal durvábban felülírja, mint amennyire erről nem beszélünk. Szerintem ebben annyiban nincs igazat, hogy hogy a közmunkás szülők gyermeke, kisfaluban élő, korai 20-as éveit tapasó fiatal is alapvetően a Facebookon, vagy még inkább az Instán van, azt követi, tehát van, van telefonja. Most természetesen nem a, a, a falu végig egy óra gondolok, ahol, vagy, a, vagy a szegény negyedre, ahol ez lehetetlenség, hanem megint csak a, az átlag egy nagy szeletére, és szóval, hogy nem tudom, tehát az hogy, az, hogy social network az egy mennyire fontos dolog, az, hogy, az, hogy a vizualitással, hogy állnak, hogy milyen, milyen kulturális inputokon nőnek fel, az biztos, hogy többféle, de vannak közös jellemzői. Tehát az, hogy mondjuk, térted, a, a falusi srácok sem olvasnak indexet, hanem, hanem lényegében Facebookon olvasnak el hírlideket. Mm, ide szívem szerint, ha lenne kézni, akkor behúznék egy nyelvtudási, meg egy... egy egy funkciós analfabitizmus adatsort, de momentán egyik sincsen a kezemnél. Uh, nyelvtudás azt a országosan hát nem ér a 40 ot És uh, nem hiszem ellenben, erre most nincs adatom tényleg, hogy, uh, hogy ezt a nagyszámú öregek húznák ennyire le, hanem sokkal inkább átlagosan ennyire szarhelyzetben vagyunk. Ezt nem vitatom. A, általában, amit állítasz, azt nem vitatom. Inkább csak azt mondom, hogy, hogy Szóval trendeket elemezni, az szerintem nem hülyeség. Jó, ha az ember közben fejében tartja azt, hogy amit te mondasz, mert akik. Tehát, hogy mondjam, a közelmúltban láttunk egy nagyon jó példát arra, hogy amikor trendnek hiszük a városi értelmiség értékrendjét, akkor jó nagyot fogunk pofára esni. Mert aztán a választásokat nem az a városi értelmiség és az ő értékrendjét dönti el, hanem egy egészen másik értékrend mentén dőlnek el a parlamenti választások, de ettől még azért azt nem gondolom, hogy csak azért, mert, mert többféle szegmensből áll össze egy, egy korosztály, vagy egy generáció, azért ne lehetne megpróbálni keresni a közöset meg az általánost, vagy ne lehetne olyan toposzokat keresni, amit, a, amit az, az elemző az ilyen trendformálónak, vagy valóban nagy hatással bírónak tekint, vagy gondol. Az, a szegmentálásra való igényt azt én például nem láttam mm. egyelőre. Hát, de figyelj, csupa ilyen women.hu-s cikkeket olvasunk erről, tehát nyilván ott nem fognak nekiállni eh, tudományos alapossággal. Én nem a tudományos alaposságot várom, azt várom, hogy, hogy a, az ilyen legendásan nagy felfedezés volt annól a marketingban, amikor kitalálták azt, hogy van a, van a, van a soccer kategória, aki a gyermekeit szállítványozza a család ízével kis busszal, vagy egyterűvel ezt a szót kerestem. És még ilyen pontoságú kategóriák felállítása sincsen, hanem azt mondják, van a Z-generáció, ami Milvókitől Csöcsi angig, ugyanúgy néz ki. Szerintem azért ezt nem mondják. Én azt gondolom, hogy ezt egy tízezernél kevesebb leütésből összeállított WMN.hu nem is az, hogy ezt mondják, inkább csak nem mondják azt, hogy ez egyébként ilyen és ilyen szegmensekben érdemes vizsgálódni. Már csak azért is, mert gondolom egyébként az is igaz, hogy a, tehát amikor mondjuk a égeneráció munkahelyi vagy munkahelyhez való viszonyáról írunk, akkor az olvasónak pontosan elegendő tudnia, hogy milyen a, a városi, városi fiatalok vagy a tehát a, a nem közmunkás szülők falusi gyermeke fiataloknak a, a hozzáállása, hiszen neki ez az, az a releváns, hiszen a, az, a, az a réteg, akit te említesz, az nem fog felbukkanni ezeken a munkájáken, vagy nem úgy fog felbukkanni. Hiszen a társadalmi lemaradás újra termelésére vagyunk berendezkedve. Igen, de hogy jön ez ahhoz, hogy a generációkutatás jó vagy nem jó? Ezt már. Tehát örülök tényleg, hogy minden egyes gondolatba be lehet szúrni egy-egy marxista, ezért, kokit az orrára lehet csapni mindenkinek, aki, aki nem annak a tudatában gondolkodik bármiről, hogy itt lenne az ideje végre a, a társadalmi egyenlőségnek. Szerintem túlzás talán. Bocsás, még nem ebbe akartam belemenni, abba, hogy ezt ne kezeljük adottságnak pláne, hogyha egyébként abban a korban élünk, amikor a bogtásnak a, a módszeres lerombolásával, inkább ezeknek a, a távolságnak a, a növelése tűnik programnak. Hát ezt aláírom. Nagyon-nagyon szívesen olvasnék arról egy, egy értelmes és tízezer karakternél rövidebb írást, hogy... Egyébként ez tízezernél hosszabb, bocsánat, de ez, ez egy baszott hosszú cikk volt. Tízezernél hosszabb? A, sokkal közelebb van a húszhoz, talán meg is haladja. Én jövőzettel olvastam egyébként, de azért, mert érdekelt nagyon, hogy mit fog mondani. Batervőr, szóval, hogy én olvasnék szívesen egy olyan, olyan anyagot, de tényleg nagyon szívesen, ami pontosan ezekre a te, hát azt a, a ki nem mondott kérdést, inkább a jó erősen mondott kérdéssel helyettesíteném ez eset. Szóval, hogy ezekre ad választ, tehát, hogy, a, hogy amikor az égenerációnak ezeket a tulajdonságait emlegetjük, akkor ez mennyire igaz a, a, a falusi fiatalság körében, vagy a nem is a falusi, nem a falusi talán a jó, hanem a, hanem a szegényebb kategóriák, az úgy jó, hogyha azt mondjuk nem Pár tudom. Bárki, aki nem Budapest belső kerületei, valamint Győr, esetleg Szeged, Pécs és Debrecen. Na ne ügyeskedjünk, mert a gimnázista az, az gyakeresen eltérne ilyen szempontból egy, egy budapesti pesterzsébeti gimnazistától. Szerintem nem tudják Egy, egy, egy szexárdig még lehet, Azért egy kisvárdánál már ezek a léc. Na jó, ez, tehát erre kíváncsi lennék én is, egy kisvárda, vagy Máté Szalkai, mm, középiskolás, az eh, statisztikailag is elkülöníthető jegyeket mutat-e egy eh, budapesti nem kerületi vagy nem elit gimnáziumban járó fiatalhoz képest. Erre tényleg kíváncsi lennék. Én azt gyanítom, hogy egyébként nem. Tehát pont az, azt gyanítom, hogy egy középiskolás, az teljesen mindegy, hogy az ország melyik pontján középiskolás. Az YouTube-ot néz, instagram és mit tudom, és hallgat. Meg az elkemmel. a kérdés, hogy, hogy a akvárium szélén ülve füvet szíve, vagy herbát alakít péntek este? Hát de ez szerintem nem olyan jelentős különbség abból a szempontból, amiről most épp beszélünk. A hosszú távú kifutásaiban lehet, hogy igen. De tehát, na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Mm. Hosszú, hosszú is még messze is, viszont én is szívesen olvasnám ezt a tanulmányt. Igen, de akkor én, én kimondom az én hipotézisemet. Szerintem a, a középgeneráció, ha mondjuk iskolába is jár, akkor függetlenül a származásától, meg a nem függetlenül nem igaz, nem függetlenül, de tehát a családi hátterétől igenis vezérelve ugyan, de, de sok közös jegyet mutat. Tehát például az, hogy sokkal kevesebbet tévézik, és sokkal többet használ on-demand médiát, ebben. Erre egy nagy összegben mernék fogadni. Arra jó a igen, az on-demand média a miensége, az mondjuk már kérdés. Hát nyilván tök más néznek. Tehát, hogy ez, ez, ez, ez YouTube lesz-e, vagy reklámmentes Spotify? Hát de ez YouTube lesz nyilván, de mindenki YouTube-ot néz, senki nem néz Spotify-t, vagy nem hallgat Spotify-t. Szerinted hány magyarországi Spotify előfizető van? Fogalmam sincsen, jól a számról szám róla. Szerintem 200 ezer, de lehet, hogy csak 50. Szerintem nagyon-nagyon kevés. Míg mondjuk YouTube néző meg szerintem van két és fél millió. Amúgy tudom, mit kéne meg tudni? Az egy, az egy még érdekesebb dolog. A Netflix meg az HBO Go hazai megoszlása. Az HBO Go-t ugye sok, sokáig kinyírták azzal, hogy nem lehetett csak igazi HBO előfizetéshez venni. A Netflix hát az meg egy kalapszar. Arról nekem van valami adatom eltéve, és tudom, hogy vicces, tehát HBO előfizető, azt hiszem, ilyen 10 ezer van. Aha. Tehát, hogy ez a sziba határon belül. Múltkor rákerestem arra, hogy hány darab magyarul beszélő, hogy magyar feliratos film van a Netflixen. Emlékezzünk a 40% körüli, körüli idegen nyelv ismeretre. Uh -huh. És. Hát te, hogyha szombat reggel 8-kor bekapcsoljuk, és valakit este hatkor még leküldünk popcornért, akkor vasárnapra már kell keresni egy másik programot. Aha, hát igen. Igen, igen, igen. Na jó, nem, nem találok most neked számokat, így hirtelen. Adott esetben majd megnézem. Ezeket a, na, az általunk emlegetett dolgokat, ezeket egészen kevés ember követi, ebben biztos vagyok. Jól van, figyeljetek, kedves hallgatók, itt lesz a cikknek a linkje. Mm. Akinek van z-generációs gyermeke és hajlandó rajta emberkísérleteket végezni, az mindenképpen vizsgálja meg például a munkáltatóhoz fűző Hát igen, meg a, meg a vacsora asztalnál való hasz, felhasználói szokásait. Uh, erőt leszem, megvan, hogy hol, hol basztam fel magam először istenesen azon a cikken. De az azért, mert a csávó az öreg. Már ilyen, köp, ilyen köpködni valóan öreg adásul amikor feltételezi a cikk egy félmondatban valahol, hogy a, az internet, vagy a, a cset és a való világ, az két külön réteg, és akkor így és akkor, és itt összekapcsolják a virtuális világot a valóság, valódival. Ne, várja várja az egész cikk arról szól, hogy, hogy a, hogy a z-generáció számára ez nem, nem különül el ez a kettő, és hogy pont, hogy mi öregek nem értjük azt, hogy, hogy az nem két külön hely számukra, hanem az egy, egy, egy hely. Igen, igen, és akkor magyarázza a feltételezett kedves olvasónak egy 78 éves Máté Szalkai néni, aki az utolsó technológia, amit látott az íresvetítő volt, hogy, hogy amikor valakivel csak messengeren beszéltél és azt mondod, hogy ismered, akkor idézem, te magad is hogy a valóságot a virtuális teresményeivel. Igen, igen, de szerintem egy tök jó példa. De hogy Hát ezt, hogy is mondjam, kurva négézzel hogy bárki, bárki két szintnek kezeli. Annál azért 2018-abban. Nem, nem, nem. A, nem. De szerintem, de, no, tehát ezért ragaszkodjunk a az ugye azt mondja, hogy amikor te azt mondod, hogy beszéltél valakivel, pedig valójában csak SMS-t váltottatok, akkor ez abszolút egy, tehát a hozod beszéltélt, ami egy face-to-face face élő, és azonos idejű kommunikációs forma összekevered az SMS váltással, ami meg egy, meg egy eltolt vagy nem azonos idejű és írott forma, és ráadásul rövid is. Tehát egy teljesen más kommunikációs módus, és mégis ezt a kettőt összekevered, vagy össze azt szerintem. De ott van mellett a Messenger, ami viszont egy élőbeszédes forma írásban. Hát azért nem, egy, tehát azért jelentős stílus különbségek vannak egy messenger párbeszéd, meg egy élő párbeszéd között. Minden jellemzőjében közelebb van az, a beszélt kommunikációhoz, mint az írathoz. Más médiumban zajlik, de ugyanúgy azért félmondatok, kontextusra épülő megértés, stb. Tehát hogy az, az ugyanaz a beszélgetés. Megment a kommunikáció, igen, ez, ebbe van igazság, igen. Na jó, de hát akkor, de akkor érted, amit mond a szerző, hogy amikor azt mondod, hogy beszéltél valakivel, akkor valójában egy másik beszédformát használtál. Én értem, én azt, azt a befogadói véleményt annak a létezésében nem nagyon hiszek, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy hm, most kommunikálok valakivel a virtuális térben, és aztán egyszer találkozunk, és a valós térben folytatjuk az eszmecserét. Hát hogy ez, a, ez az összemosódás így az a IVIV bezárása után nem tudom, öt évvel, ahol mindenki megtanult internetet használni. Gyakran meg, megesik, hogy valaki megkérdezem és mit mondott neked a Béla. És én azt mondom, hogy semmit nem mondott, hanem SMS-ben azt írta, hogy. És ezt pont azért is teszem hozzá, hogy érzékeltessem, hogy ez egy más kommunikációs helyzet volt, és ebben az esetben mást jelent, hogy Béla azt írta, hogy mindjárt megérkezem, mint hogyha ezt mondta volna mondjuk a telefonban, vagy a nem az pont, ez rossz példa, de már a mondta volna része. Nem értem, hogy más. Hogy ha mondjuk, a, próbálok egy jó példát keresni, ha, ha SMS-ben azt írta, hogy, hogy LOL, e, vagy azt mondta, hogy LOL, akkor a kettő az egy te, teljesen más ilyen értelmezési tartományban kell értékelni. Igen, persze ez hogy... E, a másodéves éseken kívül bárki mondja azt élőbeszédben, hogy lol. Na jó, de nem feltételezi, hanem ez egy példa volt. Egy, a a szakadó ez, példa ez volt. Ez, ez máshogy rossz példa. Hát de most így az élőnek számító felvétel végtelen izgalmában, amikor itt törölgetem a homlokomról a cseppeket, akkor nem üteszem benne jó példa, de érted, érted mit akarok mondani. Kedves hallgatók, a Ferenc hazudik, látom kameraképpen nem is törölgeti. És is, ahogy törölgettem, ugye? Na. É, még szlottyogott is. Ehhez viszont én hoztam egy másik cikket, az csak ilyen mondjuk, hogy viccesen és e, szögletzászlónál kapcsolódik ide, de hogy ugyanis az van, hogy, hogy egy japán kutatásban döbbentek arra rá, hogy a, szintén az égeneráció e jelentős többsége az nem tudja, hogy mi az az Excel cella. Nem ért egy csomó olyan informatikai alapvetést, amiben mi dolgozunk, mi idősebbek, de az ő számára lévén, hogy mindent az okostelefonján intézett eddig, egy egészen más e, eszközrendszer vagy skillset birtokában van, és ezért, amikor el kell menni egy munkahelyre, ahol viszont még mindig a, a faszok diktálják a, az eszközhasználatot, és ezért még mindenhol PowerPoint-ban kell e, leadni a, a heti jelentést, szóval, hogy ott nem boldogolnak. Ó, jó Isten, volt olyan kollégám, ráadásul felettem volt a polcon, aki korábban szociálizalt az informatikához, mint én, és minden feladat létrehozott a végén egy Istenverte spreadsheet-et. Uh -huh. Na, ugye? De utáltam azokat a spreadsheet <laughs> Na, és hogy ez derült ki, hogy, hogy már az van, hogy az informatika már olyan öreg, hogy az informatikának vannak olyan területei, vagy olyan közhasznú eszközei, amit egy fiatalabb generáció már nem ért, tehát körülbelül ugyanúgy néz az Excel táblára, ahogy a nálunk kicsit fiatalabbak néznek a magnum kazettára, vagy esetleg a lyukkártyára. Persze a másik oldal ennek az, hogy ezek szerint a, a japánok nem élnek olyan grupverekkel, amiknek lenne mondjuk rendes tabletes felülete, és hogy erre nem sikerült azokat a folyamatokat átültetni, amik, amik elé odaültetik ezeket a, ezeket a most felvett, ezek a mai fiatalokat. Nem egészen, mert a Hát a kutatás legalábbis arról szólt, hogy akik még a, most érkeznek csak a munka világába, azok eddig nem találkoztak ezzel, és hát nincsenek azok a grupferek, amik a, a, az egyetemisták számára mm, nagy jelentőséggel bírnának. Azért remélem, hogy az Excel óta történtek fejlesztések. Legalább valami olyan, van tisztességes felülete. De amúgy hajrá Japán izgalmas lesz ez. Erről szerintem egyébként beszéltünk itt a valamelyik adásban korábban, hogy olyan sok minden nem történt. A kódát próbáltuk, ugye kóda. jót elemezni, ami, ami megpróbál új módon viszonyulnia a, a, a spreadsheethez, de aztán arra kellett rájönnünk, hogy a, hogy a kóda nagyon nehezen férhető hozzá. Én csak mostanában kaptam valami tesz hozzáférést. Miközben van pár olyan remek alkalmazás, ami viszont teljesen elérhető bárki számára. Plusz nem nagyon akarok felengedni egy olyan szoftvert a, a Google Drive-onba, ami mm, nem hozzáférhető mindenkinek. Ott tárol olyan fájlokat, amit csak ő maga tud megnyitni. Nem fizetek érte, és nem tudom, mi a jövője. Ez a kóda. Igen. Ez pont a kóda. Na, Egyébként hát. nagyon, nagyon búkás a Glenn Fleischman, aki egy ilyen régi visszakíró, tehát egy tizen akárhány éve foglalkozik hálózati dolgokkal. Ő írtam a Twitteren, hogy, hogy egyszer vett teszből egy drabokos villanykörtét körtítotthonra otthonra mert hogy ezt csak ki kell próbálni, hát ez nagyon izgalmas jövőszagú dolog, és most vette észre, hogy a cégtől vette, az csődbe ment. Az app az nem válaszol azóta, úgyhogy kizellag az a színhőmérsékleten is és fényerőn hajlandó működni mostantól ez az okos villanykörtéje, amin, amire beállította eddig. Hú, <gül> de gáz! De erőt eszembe, bár nagyon elkanyarodás, de nem régen eh, volt a szír, hogy a Pebble eh, okos óráknak a a szerver hátterét azt lekapcsolja a Pebble céget megvásároló Fitbit. Ugye a Fitbit vette meg őket, jól emlékszem. Igen, igen. És hogy majd el fog múlni belőle minden második funkció, mert lekapcsolják a szervereket. És én egy Pebble büszke tulajdonosaként jelentettem, hogy hát ez nem történt, meg nem múlt ebből semmilyen funkció. Nem tudom, hogy miért. Vagy hogy lehet, hogy én azokat nem használom, de nem tapasztalok változást. Na de ez tényleg csak zárójában, és hogy a teljesen érthetetlen hogy miért nem, mikor tényleg el kellett volna. Ma szétnéztem egyébként valami miatt a, a csodálatos kínai boltok egyikében. Azt hiszem, hogy a, az Ali, nem az AliExpress volt a másik, a Deal Extreme, talán mindegy. És éppen akciós napok vannak, mint mindig. És néztem valamelyik okos órát, amiről beszéltünk is itt adásban, ha megölse jövő eszembe, melyik csinos, akármi, Viszont úgy néz ki, hogy sikerült lefejleszteni ők egy olyan, olyan okos órát, ami bár nem túl drága, de cserébe nem tudtál virányítani például telefonon zenelejátszást. Ellenben méri a pulzust, és sok minden más csinál, még lalass uh, chip is van benne. Igen. Egy egészen meglepő uh, hiányosság igazából. Már majdnem rábuktam. Azért uh, van, mert hogy egyre többen csinálnak uh, fitness órát, tehát hogy igazán erre kanyarodott el a, a terület, hogy nem okos órákat csinálnak, hanem fitness órákat, vagy fitness, fitness uh, Verreblöket, eh, amiknek az egyik ilyen kimondott célja, hogy, hogy el tudjál menni a telefonod nélkül futni. Tehát, hogy az óra önmagában lekezelje a futásra kapcsolatos dolgokat, és hogyha a telefon nélkül mész el futni, akkor miért is akarnád távirányítani a telefonnak a Egyet nem játszik zenét. Értem, nyilván hülyeség, vagy, tehát én például ezt az egész fitness karkötő dolgot nem értem, és Megdöbbent, hogy nem csinálnak olyan órákat, ami viszont csak notification-eket vesz át a telefontól, meg zenét lehet vele irányítani, mármint zenelejátszást. Tehát ugye én meg ilyen órát szeretnék, és ilyet nem találok, ami nem méri a pózusomat és békén vagy a vízívás szükségességével. Egyébként, ez a, közön megtaláltam, ez a Xiaomi Huami Amazfit Bip Pace Lite e, Youth Version és még a végére darabok, hogy smartwatch, hogy tudjuk, hogy miről van szó, típusú eszköz. Az MS-Fit Beep egy ilyen sztárja ennek a területnek mostanában kifejezetten olcsó, nagyon szép eszköz. Olcsó, nagyon sokáig bírja benne az aku, és sokan dicsérik, hogy jó használni, és nagyon, pont olyan műanyag bénaságnak tűnik, mint amilyen a Pebble Time volt. És ami, ami még mellette szól, hogy zseniális angolsággal próbálják eladni, azt például, hogy ezt négy divat címmel lehet kapni, obsidian fekete, uh, homokkő szürke, keki zöld és blaze orange, azaz tűz narancsárga, azt a következőképpen uh, mondja. Don't worry, four colors are optional. obsidian black, yeah, cool for you. Don't worry, green is good. Ah, jó, orange flame. Also very bold, send song suitable for sending girlfriend. Mm -hmm. Az tényleg az egészen hihetetlen, hogy a legnagyobb kínai e, márkák is hihetetlenül széttörött angolsággal tudják reklámozni magukat. Ez abszolút a kici cípő szólt. E, Igen. Egyébként e, ha már okos óra, egy barátomnak e, kerek, kerek évforduló az érkezett a születésnapjának a száma, és ezért a családja engem kért fel, hogy mindenféle ketyerék beszerzésében segítsek, egyebek mellett találjunk egy okos órát, ami így lenne is hozzá, meg jó is lenne. És akkor találtunk is, el is mondom tick watch -e az óra, amit végül választottunk, és, és aztán amikor megvolt a születésnap, és megkapta meglepetést, akkor megkérdeztem, hogy na milyen az óra, és mondta, hogy hát nagyon jó, gyönyörű, az fura, hogy olyan két-két és fél óralat lemerül a, a töltés, mert hogy így hát Ugye tulajdonképpen nem sok mindenre lehet használni, de biztos lesz, az még jobb is. És akkor utána olvastam, és hát ez nem neki egyedül problémája, hanem, hanem ez egy általános problémája ennek a, a TicWatch sorozatnak. E, ez, hát egyfelől, ezt így nem hittem el első körben, mert tehát ez nem lehet, hogy egy viszonylag nagy, sokak által ismert Magyarországon a nagyobb boltok által is forgalmazott okos óra az ennyire szar legyen. Mármint, hogy konkrétan használhatatlan legyen, mert hogy ez így, ez így, itt tudom én ezt, fogyasztóvédelmi felügyet, hogyha egy órának az egy feltöltése két-három órát bír. És akkor kiderült, hogy hát igen, valójában az van, hogyha bizonyos funkciókat lekapcsolunk, például az összeset, akkor akár másfél-két napig is bírja, illetve hogy igazándiból van két olyan nap rajta, ami sajnos pillanatokat leszívja az akut, de hogyha azt kikapcsoljuk, vagy mással helyettesítjük, ezek ilyen a Google Fitness, tehát a Google Fit applikációról uh -huh. van egyébként szó. Tehát ezt kidobjuk, és van, mást teszünk a helyére, akkor hirtelen meg, megéri a egy órás, vagy egynapos üzemidőt is a, az eszköz. De ez meg, tényleg megdöbbent, hogy az okos órák azért az a piac tényleg ma is, hogy, hogy nagygyártótól komoly, sok pozitív review-t kapó eszközt is tudsz úgy venni, hogy kiderül róla hogy lényegében azonnal a kukába kell dobni. És ez nem egy 13 ezer forintos óra, hanem itt tudom, 60. Hát mondjuk a nagygyártólnak azért a Mobvoi Hongkong limitidet nem nevezném. Hát annyiban nagy, hogy te te te Európa szerte egy csomó boltban forgalmazzák. Tehát nem az van, hogy csak Dilektrémről lehet beszerezni. Uh -huh. ah, megdöbbentő volt. Na. Van egy kínos kérdésem, Ferenc. Igen. De nem, nem fogsz érte szeretni. Nem. Mi volt az utolsó kínából rendelt terméked, amivel elégedett voltál? El? Az autorádió előtti összes. Tényleg, egyébként nekem általában ezek bejöttek. Előtte volt egy tablet is. Az kínából. jaj, az apám tablettje tényleg. Mm. Ú, az nagyon gáz volt. Igazad van, igen, igazad Te van. ez egy mélytarkos csütörtök típusú bevásárlós körök. Most pont ma vásárlást bonyolítottam le egyébként úgy szintén Kínából. Bár igen, Kínából azt hiszem... Nagyon kíváncsi leszek, de ez egy Blitzwolf termék, és a Blitzwolf az mégiscsak a, ahogy is mondjam csak, az egyik, az a, az a kínai hama. <gül> Igen. E, egy, e, egy Blitzwolf selfie botot vásároltam egyébként az Anonimi NC mai videója e, kapcsán, mert hogy mutogatta a, a, a vlog hostja Balázs. Hogy van egy ilyen selfie botja, és ezt a selfie botot én már régen kinéztem, tehát nagyon régen várom, hogy ez egyszer hmm, erre le kell csapjak. És most lecsaptam, és mivel a videó alatt természetesen ott volt egy, egy kuponkód, ami valami 10%-os kedvezményt ért, ezt pont át tudtam váltani egy, egy Priority szállítási módra, ami így csak 6-14 napig tart, és nem 30 ig Nagyon kíváncsi vagyok. Priority-esen rendeltem én és mikor is volt, az pénteken, azóta backcorderem van a termék, úgyhogy lassan ki, kifutunk abban az időszakban, amilag meg kéne érkeznie. Oh. Illetve a másik, ami nem volt annyira fontos, de szintén hozzácsaptak private ehhez neheze, ehhez az bezzeg meg fog jönni a héten, úgyhogy lesznek színes kábelkötözőim. Ellenben a, a miatt rendeltem, az nyilván nem. <gül> <gül> Jó, szóval igen, igazad van, azért voltak, voltak rossz vásárlásaim is a, a kín, nagy kínai népköztársaság területéről, de voltak jók is. Ön egyébként csomagot kapni, ez egy ilyen jó érzés. Ugye, hogy jó. Meg ezeket az ilyen olcsó, hülye kütyüket, amikről nem biztos, de hogy ilyen olcsón is meg lehet venni, ezt is jó megkapni, még akkor is, amikor felbaszod magadat. Bár ugye tileveleztetek most Dorkilal arról, hogy azért van ennek egészen elfajzott változata is. Igen, igen, igen, hát az a. A ismert óramárkának a hamisított verziója, ami nem is hasonlít rá, de azt küldik ki. Az egy ilyen egészen fogyasztóvédelmi rémálamnak tűnik. Majd belinkeljük az összes létező linket hozzá. Másképpen kikstartereztem annól a világ legostobább robotját, ami azóta is itt van a fiókomban. Ez a következő gyerekszórakoztó eszköz egyébként. Egy USB-n feltölthető kondenzátoros cuccos, ami van egy motor. Lehet hozzá tervezni Hát, ami éppen kézzel van, tehát teljes dobozból robotházat. Mivel a Resgium motor pörög, mi ha itt egyszer az USB-re, azért halad vele. És hogyha egy kettőt, hármat ilyet egymásnak keresztes, akkor elmozdognak nem tudom én 5 percet az asztalon, majd lehet újra feltölteni és rajzolni hozzá új robotházat. Semmit az éggyi a világon nem tud. Viszont láttam gyerekeket játszani vele, annó no római Maker felén, és mindenki nagyon élvezte azt, hogy egy csipezből, meg ebből az USB-s országból lehet csinálni királylányt lovagott, lovat, amit akarsz, úgyhogy úgy voltam vele, hogy azt, a, azt a, öt fontot, amit adtam neki, hogy, hogy ez létrejöjjön nagy mennyiségben, azt nagyon megérdemli ez a volt tehát akkor hülyeséget talált ki, hogy, hogy jó lesz az úgy. Hát jó, nem tudom, hogy, hogy mi a nagyobb baj, hogyha, hogyha egy eszköz nagyon keveset tud, vagy ha nagyon sokat ígér, de azt egyáltalán nem tudja ha valami keveset tud, de azt jól azzal én, én együtt tudok élni. Ugye, hogy az oké. Okay. Sokkal inkább, mint amikor erről telefonálni is lehet, és kávét is főzdenem. de nem. Va, va, volt egy nagyon jó mondás egyszer, nem tudom, vala, valamelyikén klasszikus intesíró írta azt a vördös parákra, válaszol, hogy Srácok legyártott, vagy, vagy, vagy vördös, vagy imexes. Srácok legyártottátok a, azt az ágyút, ami ö, ö, svájci katonai láncfűrészeket lő ki, és arra panaszkodtok, hogy az emberek rosszul használják. <gül> Igen, van benne igazság. Na, de van még egy innovációs olatunk, és szerintem lassan kifutunk az időből viszont. Hát akkor innováljunk, nagyon jó, csupa, csupa igazi... Na jó, na mindegy, így majd meglátjátok. Mindenképpen ezt az első, ezt a Kickstartert, amit találtál, és ami az adás címét is adta a mentás budit, ezt nem értem. Ezt magyarázd el, mert ezt esküszöm, megnéztem, de nem értettem, ez. Pardon. Szóval az anyagtudománynak van egy olyan iránya, hogy ha a pamut szálak mellé veszünk más szálakat, akkor azoknak antibakteriális vagy illatos, vagy más hatásai vannak. Ezt egyébként a sport eszközök hagyományosan ezüst, ionos felületkezelt szálakkal szokták megoldani. Ez a sportzokni, nem büdös a lábad uh -huh. technológia. Értem. Viszont most valaki kitalálták azt, hogy, hogy egyrészt elasztint szőnek be a zokniba, illetve a gatyába, bocsánat, másrészt pedig bors ment a leveléből készített ö, szálakat, és ettől a nap végét, ö, hát ö, borsmentás alapon büdösen zárja az ember. Én igazából nem értem ezt a dolgot, ellenben, ö, ellenben megkapták rá a pénzt. Úgyhogy ez a dolog, ez lesz. Ez egy borsmenta szálakkal átszült anyagból készített alsónadrág, Ugye? Ö, stretches alsonadrág. Hát ilyen, ez a legyen. jumper. Igen. A jumper fazon. És az, uh -huh. az, de az miért jó? Azért, mert nem leszek benne büdös ez, a, ez az igéret? Meg rendkívül higiénikus lesz, és este is úgy érzem magam, mintha nem tudom, most ugrottam volna ki kokkol léből? Igen, igen, igen, nagyjából, amit, hogy előtt konkrétan verted volna a seggedet a földhöz egy ö, mentamező közepén. A, a, ezt, jó, ezt értem, és tényleg az innováció egyfajta csúcs termékének gondolom, de viszont nem értem magát a fazont, mert valahogy az van, hogy ennek az alsonadrágnak az első, középső része, az minthogyha önálló életet élne, és mintha csak valamiféle ilyen ágyékkötőszerűen részlegesen takarna, de lehet, hogy csak rossz a rajz, de nekem valahogy úgy tűnik, és ezt aztán végképp nem értem, hogy ha ez így van, akkor miért van így? Azt nem mondom, mint hogy egy szellőző építettek volna be, hogyha az antibakteriálisság ennek az anyának nem lenne elég, akkor még ott lehet, hogy az csak más színű? Ja, igen, van már egy ilyen betét meg a fenekén, is egyébként a aha. kiemelendő a viselőjét. Aha, aha. Hát e, tényleg a világ végére ért azt hiszem a Kickstarter. hát e, ha tényleg behozza ezt, hogy, hogy, hogy, hogy antibakteres, és azt tudja kb. mint az ezüstianas technológia, akkor oké, okay, akkor ennek van hely a piacon. Mert akkor ez olcsóbb valószínűleg, mint az ezüst szálak. Igen, vagy egyszerű gyártani, hogy a fene tudja. Ha. De alapvetően vannak fenntartásaim az egészszer kapcsolatban, tehát ez a, ez a menta, ez, ez kigyújtja a vörös, vörös fényeket. Igen, a bio alsón a az ilyen szempontból, hát csak egy lépésre van a nem tudom, kézműves fűzőtől. Igen, ugyanakkor mondjuk ilyen bambuszszálas ingiket meg lehet látni, és azt mondják, hogy nyáron az jó. Illetve lennek is van egyfajta rönszánsza. Igen. Uh -huh. Jó, de tényleg ledes a nadrág, ami néha úgy valahogy valahogy tokos alsó lenne természetesen visszajelezni valamilyen fizikai tulajdonság, vagy fizikai paraméterét a viselőjének, és úgy kiviláglan az nadrág alól. Én ezt akkor inkább már elküldeném Bluetooth Low energy a telefonra, és csak két héttel később találnak még német kutatók, ez valahogy sugárzott szert a világban. Oké, okay. jó és hogy egy meghekkert android telefonnal azért a pállót szignált, azt el lehet kapni. <gül> Rendben, akkor a te nadrágodat, mint az alsó nadrágodat, szeretném megvásárolni, mert ez nagyon kalandosnak hangzik. Ehhez képest az önvezérlő drónrajok, LTE szakértői újra lecsaptak. Igen, igen, igen. Ami azért vicces egyébként, hogy a, a, ez a kutatócsoport, ami olvassuk fel, megérdemlik, Vásárlói Gáborból, Virág Csabából, Somogyai Gergőből, Nepusz Ágoston Eibenből -E és Vicek Tamás profból állnak. Nekik ez már a sokadik nagyon izgalmas dolog, amik jellemzően a, a Nature-ben szokták kezdeni a is és onnan csúsznak le a magyar sajtóba. Annon ők csinálták az első magyar autonóm drónra, utána ez az autonóm dronra egy, egy kortás táncos, produk, táncos produkcióban részt vett a, a szigeten is. Azt két éve. És most meg ezt, ezt tolták tovább Ö, nehezebb terepen haladnak, ö, és, ö, és nagyobb rajtbíre elkezerni a, a, a szoftverük. És úgy emlékszem, hogy a támogatóik között ö, ö, mint hogyha a US Air Force is ott lenne, ami a magában egy ilyen megható dolog. Ö, nem sokkal magyar kutatást tudok mondani, ahol ott, ahol ott szerepel ez. Jó, és van hozzá a videó? Ö, van. Oké, okay, akkor érdemes megnézni. Van annyira, hogy be is fogjuk linkelni az adásnaplóba, sőt, embedelni az internet a segítségével? Fantasztikus, mikre nem vagyunk képesek. A, nyilván többre, mint... Hát, de mikre igen. Mikre igen. Például azt tudtad, hogy az Amazon megcsinálta a, a csavarok AR alkalmazását? Nem mondott tényleg. Na jó, tudtam, mert belinkelted ide az erről szóló hírt, de hm, nem tudom, hát ez nem arról szól, hogy így... E meg tudod nézni, hogy egy csavar az milyen csavar? Mármint, hogy a fotó alapján az app eldönti, hogy ez egy, nem tudom, ilyen csavar, vagy olyan csavar? É, igen, és tud rendelni is. És tud bőle rendelni is, de magyarul, tehát, hogyha ki, kitekeredett egy csavar a karosszékből, ezt lefotózom, megmutatom a fotót ennek az apnak, és akkor ő megmondja, hogy ez egy 5-8 ados, visszafelé menetes izé, torx. Igen, igen, talán még menetemelkedést is számol neked, de minden esetre megmondja, hogy milyen típusú csavar, és hogy mennyibe kerül majd belőle egy doboz. Értem. És hol van ebben a mesterséges intelligencia? A, azzal ismeri fel. Ja, szóval tehát valójában gépi tanulásról beszélünk. A, ARS gépi tanulós történet az egész, igen. Mutattak neki sok csavar fotót és megmondták, hogy ez a csavar a csillagcsavar. Igen, ez egy ilyen, ilyen meglepően használható dolog, tehát, hogy nagyon földhöz ragadt nyilván, ugyanakkor el tudom képzelni azt, hogy ezt lehet használni valamire. Szeretem a nagyon földhöz ragadt alkalmazásait a és intelligenciának, per gépi tanulásnak, de hogy, hogy nem tudom, én általában azt szoktam csinálni, hogy magamhoz veszem ilyenkor azt a csavart, és elbatyogok, mi ketten elmegyünk a, a, az obiba, a csavar meg én, és akkor van egy mintadarabom, és azt hasonlítom, az ott találhatóakhoz. Hát mert egy európai férfi vagy Ferenc. Ja, és hogy ha nem akarnék battyogni, hanem csak megrendelni egy doboz csavart, ez a gondolat? Igen, hogy a Prime, a prime az kihozza neked eleve ingyen, plusz elképzelhető, hogy nem 15 perc autózásra van a legközelebbi obi hozzád, hanem mondjuk másfél óra. E, igen, értelek, bár hozzám valójában inkább öt perc autózása van a legközelebb és Sajnos, ez rossz is, mert ezért nem járok praktikerbe, pedig az sokkal jobb. Zárójában <gül> zárva. De igen, értem, bár ezért még így is nehezen tudom elképzelni, amikor van 6 darab csavarra szükségem, akkor nem a hardware store megyek, hanem inkább két napot várok, amíg a kurva prime kihozza a kurva csavarjaimat. Ez nem mindig, az ember csak akkor vesz csavart, amikor most azonnal kell, nem? Akkor igazából a csavaros dobozból kikeres egy nagyjából hasonlót. Igen. És a, a, a bútornak egy olyan sarkába csavarja be, ahol nem látszik, hogy ez másfajta, mint az összes Csak többi. kisebb van, akkor esetleg egy-két gyufaszálat mellé tesz, meg mindenféle praktikákat használ, hogy jó, ez a csavaroda jó lesz még. Pontosan ez valójában így történik. Én vízvezetéket szoktam egyébként úgy szerelni, hogy na nézzük, milyen könyökök, szűkítők és bővítők vannak itt, van, hogy ezt a dolgot összekösse ezzel a másikkal hú, azt hála csak nem kellett még, de mindig félve nézek be a mosogató alá, mert ott egy ilyen ö, hát, hogy is mondjam, Disney ride jellegű ö, cső kígyó van összerakva, mert csak bizonyos be lehetett lehozni a, a mosógéptől a lefolyóig a, a vizet. Én számos ilyen rendszeren túl vagyok már, nagyon vicces, ez egy jó mulatság. A felítszét szoktam szedni, amikor van az éves ezért pucoljuk ki az egészet, mert nem folyik le rendesen a víz című időszak. Igen. Az mindig egy ilyen nagy boldog legózás de miközben egy fél nyestet, bányász ki az ember közben a csőből. <gül> Na jó, jó jól néz ki a esterséges intelligenciás csavarfelismerő. Mi, miben az AR? Azt még nem vágom. Hát az, hogy nem, nem a fotót mutatod meg neki, hanem lerakod az a csavarot, ráirányítod a kamerát, és akkor az Az még ad neked ilyen kis parancsokat, hogy hogyan forgas a csavart, és valamit nem lát rendesen, és úgy. Jaj, de hát az nem AR akkor... Tehát akkor lenne, hogyha mellé vetítene még 13 ugyanolyat oda az asztalra. Nem? Tehát már úgy értem, akkor terjesztené ki a valóságot, hogyha összekeverni a kameraképet a, az elképzelt, vagy az ahhoz illesztett virtuális tárgyak képével. Tehát a következő alkalomra, hogy ez lehet telepíteni, megnézem, uh -huh. hogy, hogy mit ad hozzá még a képhez. Mondjuk oda tesz egy, az asztal egy megfelelő csavarhúzót. árcédulával. Igen, igen, és fel lehet emelni, nem? Mm, van még érdekesünk? Uh, ECG az, nem érdekes, az mert mint hogy arról van. Van egy teljes magyar podcast, kedves hallgatók, ha érdekeltek az ecg akkor ne minket hallgassatok, hogy mellettünk hallgassátok a mi is annak a podcastnak a címet, a jó is, nagyon este van már az agyamban. Párásító. A párásító podcastot pontosan. Ők hát lényegesen többet felejtettek erről a témáról, mint amennyit mi tudtunk. Hát figyelj, engem nem érdekel innen semmi, tulajdonképpen olyan nagyon. Én még egy dolgot elmondanék, hogy a Nintendo, akik, akik mindig a kis bénáinak tűnnek a játékiparnak, az megint megcsinálta. Amennyiben egy fél éve kiadták a Labo nevű eszközt, ami hajtogassál magadnak játékot kartonból, amit előre kivegtak, és a járhoz egy a játék cartridge is a Switch konzolhoz, ami őrült a siker. És akkor volt ilyen horgászos játék, meg meg karton, karton zongora, meg ilyesmi. És most kijöttek a következő adagot, amiben van kormány például. nem mint autókormány. Amely, autókormány, amivel lehet Mário Kartot játszani. És mintha jött volna még egy-két dolog. Repülős, ilyen valami repülőirányító, meg hajó vagy tenger alatt járó, valami. Vizi-jártassági mm -hmm. dolog. Aha. Azért azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy a labó 10 millió számra fogy a világban. tehát azért a Switch felhasználóknak szerintem egy igen kis része kíván rá úgy igazán ezekre a hullámkarton játékokra. De tényleg nagyon szellemes, meg nagyon rendkívül. Na ez, ez, ez a white, white anglos protestant. Milyen számot mondtál, mert most találtam hozzáadatot? Azt hiszem nem mondtam. J jó, akkor a vere. A verájátén van egy szám, hogy a április bemutatása óta, csak közben lekapcsolom, valamilyen behagytam a, Igen, a szóta, videót. A 10, 10 millió Biztos nem adnak el belőle. Nem, egyenlőre 1,4 millió darabnál járnak. Kíváncsi lennék, hány Switch-et adtak el ehhez képest. Abból viszont sokat eladtak, nem? A switch az nagyon megy. Ez egyébként annyi, mint amennyit a Donkey kong adtak el hozzá. Uh -huh. Ami csak egy játék. Te láttál már Switch-et egyébként? Volt a kezedben? Uh, volt. Switchből 20 milliót adtak el amúgy. Értem. Egy cuki dolog. Uh, nagyon szeretném magamnak, hogyha nem annyiba kerülne, amennyibe, hanem nem annyiba. Igen, igen. Igen, nekem is nagyon tetszik. Csodatosan szép kvartsjáték. Én már a szalynak a PSP-t is nagyon szerettem. Egyszer voltál, a húzamosabb ideig tesztre egy remekül el lehetett vele játszani. Uh, ugyanakkor nem az az eszköz, amire az ember ezer forintokat fizet ki. De ugye ez ráadásul a Switchben pont az a jó, hogy ez konzolnak is tudod használni, nem? Tehát otthon rá tudod. Hát csak konzol. Hát de úgy értem, hogy kézi konzolként, tehát lehet ilyen mobiljáték is, meg lehet uh, tévés konzol is. Uh -huh. Igen, igen, igen, igen. Ebben, ebben teljesen az viszont. És ebből a szempontból, tehát így indokolható az ár, hogy mondjuk Xboxot se kell venni akkor már, vagy még. Igen, igen, cserébe minden játék mellett kifizetet a Nintendo adót, mert ezek nem lesznek olcsóak. Természetesen. Plusz Donkey Kongot fogsz játszani, amikor nem Mariozal. <gül> Igen, nem, ez nem, nem én leszek a vásárlója. De mondjuk én a labbóval se vacakolnék azt hiszem. De értem, hogy miért szereti ezt a világ sajtó. Ez ugyanaz, mint a Wii, hogy az sem a korának a legjobb konzola volt, nem a legmenőbb konzola volt, stb. Viszont hogy óriási hatást váltott ki ahhoz képest hogy mekkora hack volt az egész például, az egészen biztos. Tehát arrébb tolta valamerre a játékot. Igen, a Switch az megint is, és a Switch megint valami olyasmi, ami, ami nagyon érdekesen alakíthatja a piacot, mármint a játék konzolok piacát. Ehhez képest a labó meg egy ilyen design stant. De az ő, hogyha egy többet eladtak belőle, akkor, akkor volt is rá rezonálás. Az a stand ami fizeti a saját költségeit egészen biztosan, tehát, hogy ha már csak egy olyan reklám, ami nem került semmibe, sőt hozott egy kis pénzt. Akkor már is tökéletes. Akkor már megérte, igen. Na jó, e, akkor e, a Nintendo labóval val búcsúzunk, de azért igazándiból legyen a fejetekben, hogy valójában a mentás alsógatjával búcsúzunk. Képzeljétek bele magatokat, lehet, hogy a ment a hűsít is, és ebben a rohadt nagy melegben. Ez egy plusz funkció lehet annak az alsógárénak. Igen, már el is képzeltem, meg azt, hogy lehet, hogy oregános, hogy még jobb lenne. Mert <laughs> benne egy kis fehér sajtos betét. Hát igen, amíg az ember nem szóra kaján borsot, addig minden oké. Okay. De tényleg mi van, a csili paprikát szőnek bele, és azt mondják, hogy ez nem kétszer csíp, hanem háromszor, vagy mindig. Ed, ránézés, be van egy 30 ezer dolláros Kickstarter Ugye? most. Nagyon jó, az pont, az pont, pont jó pont ne annyi pénz. Igen, ez a, lehajol érte már talán mészáros lőrinc is. Nagyon jó van, kedves hallgatók, úgy tűnik, hogy ez a nyár, ez a, ez a tíz naponta egy adás ritmus teszi, csak lehetővé. Mindig közben jön valami, hogy elalszunk, meg tudom, milyen filmet nézünk, meg ilyenek. És ez szerintem ezután is így lesz, majd valamikor a közeljövőben újra jelentkezünk, nagyon hosszú időre nem tűnünk el, ne felejtsetek el minket addig se. Ha esetleg már tényleg semmilyen más ötletetek nincsen, hogy hova tévedjetek a webben, akkor keressétek fel a patreon per metiheteor címet, mert ott el lehet tapsolni pár dollárt arra, hogy az ember mindenféle menő meti heteoros ajándékban részesülesen és egyúttal támogassa is a mi sörvásárlási szokásainkat. Továbbá írjatok nekünk Instagramon, küldjetek fotót arra, hogy hol hallgattak meti -e orc, vagy hol csináltak egészen mást. Ú, írjatok nekünk. A Facebookon is lehet azt néha észrevesszük, hogy megtetétek A levelezési címünk viszont garantáltan él, és itt tovább halljunk rólatok. Na jó, de azért mondjuk meg, hogy a garantálóan élő levelezési címünk az infokukat metiheteor.hu. Nyugodtan írjátok ja, ide is. E. Még lehet kommentálni az adást az oldalunkon, a metiheteor.hu-n. És lényegében minden ilyesmire szoktunk válaszolni, ha csak valaki Twitteren nem ír ránk, mert azt, azt nem mindig veszük észre, azt hiszem. Már a tény is meglep, hogy van a Twitterünk. Van Twitterünk? Vagy van. Azt hittem, te kezeled. Van. Ah. <laughs> Jó, fogalmazzunk át. Kedves aki Twitteren szeretne ránk az inkább írjon rám. Ott azt viszont nézem. Akkor így. Na jól van. Menjetek nyaralni, vegyétek fel a borsmentás gacsátokat, és addig is. Minden jót! Hello! Sziasztok!